Bueno, eta lehen aipatu dugun besalase, hemen txedaukagu naiara ibero iberoia da, e, bueno, pues ludotekako e, informazio freskoa ekartzeko, e, eta, pasatzen dugu, e, agurra amateko, naia erari egunon, naia era... Kaixo, egunon. Kaixo, bueno, pues gaur e, e, txolin ludotekako e, ireki, e, osea, kurtxoaren irekiera bada, eta... Eh, lehen ikede eta bien kamirak irabazidu berriru ludotekako kudeaketaren lehiaketa eh, Lehen da biziko jarduera, hiri kanpaldiak izan dira eh, Bueno, guztuan ja igual astutak izango duzue, baina eh, nola baloratu duzue pizkate irik kanpaldi horiek eh. Bueno, bai, ba, ase ginen hori eh, lehenengo jarduera izan, da, izan dira kanpaldiak, ongi izan duzun bezala uh -huh. Eta valorazioa ba, ba oso positiboa izan da. Eh ahorren ahorrak oso positibil eta baita gurasoak ere inkesta batzuk pasatu ditugu beti, eta oso, oso, positu, oso valorazio pozitua baxa dugu, bai. <grorande> eh, esan behar da, aurten kamirak eh, irabazidu berriro eh, eh, lehiaketa hori, eh, ludotekak kudeaetzeko lehiaketa, eh, zenolako aldaketak edo eh, izan da proiektu berri honetan, eh, edo zenolako aldaketa sartu ditu eh, kamirak eh, proiektu honetan, ludotekarako diot? E, bai, bueno, aldaketa ba, txiki batzuk, e, badaude, ez da, e, agian garrantzitsuena bada, lehen astelenetik ostiralera ibiltzen ginela, eta urtonetan, eta mendik aurrera, bosa, astelenetik ostegunera ibiliko garela. Uh -huh. Ez da, badaude, gero beste, gauza txiki batzuk, Baina hori garrantzitsuena. Ah. Eta ta bueno, bigarrena ere garrantzitsua aurten ere kuota txiki bat eh ah. e, kobratuko zaiela bai. erabiltzaileei. Bai, nik eh ere bi aldaketa hoiek ba, eh ban apuntatuak aldetzeko eta bide batez eh, zer dela eta eh, aldaketa aldaketa hoiek uste dute pleguan agertzen ziren edo Bai, egia esan eh, Esta gure gure kontua izan. Uh -huh. Eh, udaletzetik etorri zaigun e, ba, plegoan e, ala jartzen zuen eta bueno, e, txiki batzuk e, egon dira. E, diru kontuak eta denok ere badakigu e, udal guztiek e, uh -huh. pues bueno, txikiak egiten ari direla, esta. E, eta ordun ba horri izan da. Uh -huh. Baina, ordu tekiaren, e, nahe, ere, izan da... Ose, pliego bertan agertzen bai. zen... Ah, bai, bai, bai. E... Bueno, en Galdetu berduzute eh oso gauza garrantzitsu bat, e, batetaz e, zure ikuspuntutik eh jolasa se postuan da, e, dago gaur egungo Aisiaren egutegia nahi dute, bueno, berrezar badauka eskaintzen dia eh e, munduan bai e, kirol larloan e, eta jolasa non kokatzen duzu e, zuek e, garrantzia dauka jolasa Bueno, ba guretzako jolasada, guretzako da lana bez e, nagusia, ezta? Eh, gudeena lantzen dugu eta e, horribiltzen gara beti e, jolasa jartzen dugu e, erdigunean, ezta? Hau da, landu nahi ditugun helburuak el, eh, jolasaren bidez egiten dugu. Ja. Bai, gainenbat aisialdian ala egiten da, baina guk e, esango nuke, garrantzi gehiago ematen e, diogula eta lortu nahi ditugun helburuak aurrekin lantzen ditugun e, Koztak, e, Jolasaren bidez egiten dugula. E, jakina eta jolasa beti e, bueno, presente egon da berreo zarren, e, ludoteka e, hogeita bos e, urte, baino gehiago ditu e, ja, berreo zarren, e, baina o, e, hogeita bos urte horietan hainbat e, aldaketa egon dira, e, nola valoratzen duzue eh, azken urteagoetan, edo kamira eh, egonda dagoenetik eh, ludotekan, eh, nola valoratzen duzue eh, aldaketa horiek? Eh. Ober, eh, joan deala, eh, zerbitzu hori? edo. Bueno, eh, zerbitzua egia esan, eguk eh, kudatu dugun urteetan, nah, hori ez duk esan duzuna ez da, aldatu da, urtetik urtera aldatzen da, ale batetik aldatzen da, eh, Batzutan, bai imantzentzen, normalean ba, imantzentzen dira etortzen diren aurrak, uhum. beste batzutan, e, ba, bueno, ezagarre ez, ezberdinak dituzten aurrak etortzen dira, uhum. ez, behar, urte batetik bestera. Uhum. Eta gero ere, bai, ba, bueno, guk egiten ditu galako talde etxoak, ez da, e, nadik jakin batekin, eta euskaraz edo gaztelera azkarduerak egiteko ere, eta, bueno, hori ere aldatu izan da. Uhum. Batzuetan oso talde potenteak ateraz ezkigu, beste batzutan, txikiagoak, batzutan taldi batzuka dira, beste batzutan ez, baina bueno. Ezagite, ni egia esan urte batetik bestera, pues bueno, aldaketak egoten dira, baina beste, beste jarduera batzuetan egoten diren bezala, ez? Aha. E, nahiara, euskara eh prentze, presenzia importantea dauka eh ludotekan, mm -hmm. eh bueno, eta aintzuzen ere larunbat honetan hasiko dira Ardibeltz eta Arditzoren jarduerak. Mm -hmm. Ba, nolabaiteko harremana hoiekin Ba, begira oso, oso galdera ona, ze gainera aurten e, lokala ere partekatuko dugu, bai. Uh -huh. Bai, eh ludoteka dira ere bi uh -huh. talde horiek eta eta beno, aurten ba, gure eh apostu, apostu handia da haiekin eh harreman handixagoa izateko, uh -huh. Uh -huh. bai. Edarki. Eh, bueno, eta arratzalde honetan, bertan kurtso berriaren irekiera jaia, eh, zertandatsa jaiei hau. Bueno, ba 5etatik bitartean, eh, hor gara, e, eta zuke esan duten bezala, baina no, jai txiki bat egongo da. Uh -huh. Meren eta txiki bat ere bai, jolasak, bueno, denetrak pizkoa sorpresaren mater bai. Eh, uh da -huh. bueno, ba oso nik den, bueno, Gene animatuko nuke etortzera, izan ere ba oso oso eguna proposa da alde batetik, bueno, ja eh pues bueno, asteko biskotatik usten ja ludotekan hasiko dela eta bueno, gurasohei begira ba, informazioa jasotzeko, ez da, Esan bezala alaketa txiki batzuk egon dira. Ordun ba ba, bueno, ba Ni denak animatuko nituzke etortzera. Eh, bueno, ludoteka Cholin e, ludoteka eh egoitza doka eh e, e, e, Guzki plazan, e, Zen nolako valorazio egin duzue lokal aldaketa horrekin, zen, bueno, e, mandu urteak eta urteak ez duen ezte plazan, eta bestelako lokal batean, e, bueno, e, nola valoratzen duzue lokal aldaketa hori? Bueno, ba, egia esan oso, oso ongitu horriz daigu ez lokal aldaketa alde batetik, bueno, pues, lokal berria da, uh -huh. e, asko ez proposagoa. Tokia ere asko zobea, nabaritu da, nabaritu da... Erdigunean. Bai, erdigunean da gola, e, eguzki plaza orduela, ez da, da gero ere... Da. Basua pasealekua ere, bai, neko gainera asko erabiltzen dugu. Oso positua egia asan, ez dakago... Osa, beste lokala ere, asko, gustoko genuen, ez da, gainera alako, ez da, gaitan alako kariño hartu da genion. Baina, baina, bueno, aldaketa oberako izan da. Eherki, bueno... Be... Eh, ludoteca que irutan al dato locales vai, eh, así eran, bueno, así se enveré y arduera San Agustín que aleco local batean y eh en gaur egun arte etxea dena e, eta hori bai nahiko aparte zegoen <risa> gero bueno pues e, kiliki el e, aldatu zen e, lokal horretara ta bueno, pues, e, gero bestelako aldaketak hauek e, etorri etorri dira eta bueno nik uste dut guztiak izan dira eh pues o berunts bai mhm bai hori egin behar du aur batek e, ludotekako bazkide izan e, san nahi izan eskero., Ba, bueno, ahorten esamezala hori kuota txiki bat izango da. Uh -huh. e, bost euro ordein du beharko dira iru hilabete bakoitzeko. Uh -huh. Hau da, urte osoa oh, nahi ezkero, posama bost. Ezta? Uh -huh. bai. e, diru hori noski egingo ditugun jardu beretarako eta materialentzako erabliko dugu. Uh -huh. bai. Orduan, zer gime ardu aurbatek, bueno, hobesan da, zer gime ardu guraso batek bere aurra ludotekara eramateko. Uh -huh. Ba, urriaren bitik tik bitartean izen emate pea izango da. Orduan ludotekara jon behar du, uh -huh. bai? bai. Eta eta hor bueno, izango diogu, bete darrituen papertxoak eta hori guztia. Ordun, bai. Eh, gaur Joateazaparte, bai, festaz gozatzera. Bai. Pues bi hartik aurrera eta 10 amar, urriaren 10 bitartean. Orra, orraio uh -huh. eta eta hori esplikatuko diogu nola egin beharden guztia. RRSS izango da. Uh -huh. Bai, eh aur bakoitzak eh karnet bat izango du edo besterik gabe bada fitxa bete beraien de, datuak e, izatagatik. E, uh -huh. da. Momentuz fitxa bat izango da. Uh -huh. bai, ze guk gero beste eh urteguetan karneta erabili dugu beste beste nolabideko beste erabilera bat eman diogu karnetari, ordun aurten printzipioz fitxa bat izango da. Uh -huh. Eta gero, bueno, ikusi joango gara ikuste baina printzipioz fitxa batekin nahiko. Uhum. Eta a, aurren kopuroa gutxiorabera eh orain arte zenbatago e, erabili dute ludoteka, gutxiorabera da. Bai, begira, ba, zailada esaten, e, bai izan, o sea, izan, izan alkonu ke talde, no lasandoan talde txiki batzuk egite ditugula, pos hori euskera zeo gazteleraz eh egin naiden jarduera, ur, urteak, pos txikiak edo hondiaoak, ezta? Oietan, bai, e, balakigu zehatzmeat zemat horre etorri diren. Baina, gero guk badegu beste espazio bat, jolas librea egiteko, edo, uhum. bueno, ludotek bat libreago erabiltzeko, eta oietan, bai, nahiko zaila da jakiten urtean zenbat etortzen diren. Uhum. Eztaz, e, igual, e, aste batean, aurra asko errepikatzen dute. Baina, bueno, talde egi begira, pues, e, taldeetan gutxi gora bera, izaten ditugu amabost, 20 ere iritsi gara, batzutan pasatxo ere bai izan ditugu 26 baino iritsi gara, baina bueno, normalean urte osoan fiskoat mantentzen diren, mantentzen direnak izaten dira 15-20 inguruan, taldeka. Erki, beraz, eh bueno, pues zerbitxu potente, ez? Eramaten ari dena e, eta mantendu dela urteak eta eta urteak, ez? Mm -hmm. e, horrek esan edu, bueno, pues, e, guraso batzuk eta batez ere aurrak e, bere garrantzia ematen diote jolasari, ez? E, Patente geratzen da. Mm -hmm. ez Bai. Bueno, denbora joan saigula nahiara, mm -hmm. e, eskertzen dizugu nera etortzea, ba, bueno, pues, e, lutekako berriak e, ekartzera, mm -hmm. eta jakin dezasun e, berriotza erratiko batean un punto Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad. ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco 100.8, Berriazar y Ratía.